а злі деви ослідували необачних подорожніх, і в юнкими, мовремені, ногами обплутували їх і до смерті заганяли. А чорти з відьмами танцювали в курявах, і треба лише сокиру мати, аби вкинути їх у вихор, і він зразу вщухне. Та хай собі і лиходіють, і танцюють, і оборотники, яструбами та совами нехай літають. У такий спосіб живе природа, і дає собі раду без людської помочі а Іванові тільки б таємницю Божу розгадати. Та дзузькі! В жураках, де манявка впадає в солотвинську бистрицю, два жаддарми у високих чаках хапають його під руки, бо ж він волоцюга, а ще, мабуть, і бунтар, адже ходить з селами, з людьми здибується і, напевне, до непослушенства нашіптує. Е, та він ще й записує. Що ж це за такі приказки та співаночки, як дізнатися... «Що в них приховано?» Жандарми теж, як і мандрівник, прагнуть розгадати потрібний їм тайнопис. Хмари колобочилися позаду, і примари вид втратили, немов ті душі, що в Альпургі воїночі безликими виходять на світ із тартарів. Може, то тіні середньовічних лицарів, княжих дружинників, бояр, дворян, встрачених опришків, смердів – а чи оріян, які вирізбили на печерних скелях руни, і той градовий шемріт у хмарах, то їхня мова. І треба пильно дослухатися до слів, якими вони колись розмовляли, і в таємничих чертах і резах їх вирізьблювали. О то не фантасмагорія, дорогі мої приятелі, то загадка, яку повинен розгадати я і нечуваним відкриттям прославити своє ім'я і руський нарід навіки. Іван оглянувся. Привиди губилися в грозовій темені, були безликі й німі. Блискавки, роздираючи хмари, тлумили їх, у темряву вганяли. Та враз на низьке чорне небо, з-поміж двох блискавок, вихопилися на гнідому коні зеленокоса-літавиця, очевіла над Пітьму на мить дивною вродою осяявши, вона пролетіла понад землею і зникла в помаранчевому меві над обрієм, ще й незайнятим тучем. В Івана скрушилося серце, що не запам'ятав образу літавиці, проте здалось йому, що то було Юлене обличчя. Чому воно в цю мить між блискавок з'явилося? Що хотіла повісти кохана? Застерегти, щоб не йшов далі, бо там чекає на тебе смерть побратима, і як забачиш її, то вмить закінчиться твоє дотеперішнє життя. Інше настане. І ти розпочинатимеш нову мандрівку. Сам самісінький. Бо приятеля, який був твоєю душею, більше коло тебе не буде. Вернися. Збережи ілюзію присутності друга. Не дивися смерті в вічі. Не завертай мене, це з дороги, якої виминути не можу і права не маю, бо там, куди йду, зупиниться і час мого народу. І я повинен погнати і час, і народ поперед себе, як той пастух, що займає вівці по весні на полонину. А чи зумію вчинити це сам? Я ж був уже без друга на дорозі в жураках, над устям манявки в бистрцю, і не дійшов до краю. Не зумів. З НАТО примар вийшли такі реальні, знайомі і звичайні австрійські жандарми, Наділи на мої руки бранзолети і повели волоцьову і бунтівника до Саніславова на допит. І тут мене здолав новий, інший страх. Давніший, Вижницький, був спричинений насильством не наді мною, і біля мене стояв тоді Маркіян, твердю якого я був захищений. А тут опинився під наругою сам. Мене розтоптували хамство і сваволя невігласів від циніків. Мої записи, які я цінував понад усе, бо в них жила загадка світу, розшарпана, подерто, а мене висміяно. Потім мене погнали, мов злочинця етапом. З жандармських рук у жандармські руки через богородачани, саджавку, розсільну, лукавицю, а з погара стало видно лімницю і мій ясень. І я найбільше боявся, щоб знайомі селяни не уздріли мого приниження, а вони бачили і дивувалися, що ученого Поповича привели в село, мов, злодія. І вже дали знати отцеві Миколаю, щоб той зітлів зі встиду. На порозі стояла мати, вдивлялася в бік погара. Вона впізнавала сина між двома озброєними опричниками. А в нього черевики розбиті, і пальці на ногах покривавлені, на руках кайданки. І що тобі, сину, потрібно від світу цього? що спокою собі не знаходиш. А я, мамо, хотів досягнути божих чертогів, бо вірив, що Всевишній розкриє мені найсокровеннішу таємницю мого народу, і я восхвалю його вічність на нашій землі. А та таємниця належить лише Творцеві, і я нікому не потрібний в цьому страшному світі. Новосільська доріжка вихопилася з тракту праворуч і побігла через неслухів униз до річки Думниці а над річкою трибанна бита гонтом церковця, в якій уже з причини хворості не править отець Маркіян. Іван пробіг поглядом по плину думниці і зупинився на припадистій офіцині.